Вони ще якусь мить стоять. Ігор, нарешті наважується зазирнути дівчині в очі. Незрозуміло закохані це чи вороги, погонь в, обо... в очах обох горить із такою жагою та люттю, що, здається, самі вже не певні це кохання чи ненависть. Ірина йде, не озираючись, відчуваючи на своїй спині безжальний погляд у нихмарника. День чалапати хисенько і коло, не в силі горопа хамчати скаженим вершником, лишень плентається, ледве перебираючи ногами. Приходить Василечко. Німо сидять за столом, мовчим ні школярики, склавши руки перед собою. Мовчать. Він бере її долоні у свої, і вони, схилившись один до одного, слухають цокання годинника на стіні, вір'ячи, що це доля. Він і вона, день і сонце, світло і рана, ніч і зорі. Ірина розповідає Василечку про майбутнє побачення з Ігорем. Василь знає, що має робити, натомість знає. Підкрадається вечір. Літній, спраглий, такий наповнений спекою, що вона аж душиться сама курявою, яку піднімають корови, вертаючи з пасовиська додому. Сонце ховається за ліс, стараючись зі всіх сил випустити хоча б найтендітнішу стрілу сяйлик, віття дерев і густу крону пралісу. Дарма. Зелень дерев поглинає світло. вечір. Іринка стоїть перед люстерком і дивиться на витисану з білого мармуру дівчину у свічаді. Холодні очі, стулені до білизни губи. Уже час. Сонце сіло. Вона здалеку між кучерявими кущиками примічає похилену постать Ігоря. Він оперся на вцілілу частину сосни і, здається, уважно вишукує щось у траві. «Дай Боже щастя!» – не підводячи голови, випереджуючи її вітання, говорить Ігор. Він її раніше, хоча вона йшла досить тихо, ніби сама себе лякалася. У дводушника очі всюди, пора звикнути. «Дай Боже!» – «Дякую!» – холодно відповідає дівчина. Він випростується на повний зріст. Здається Ірині у вечірніх сутінках велетним. Мимоволі милується його поставою, розуміючи, що вже не має права так дивитися на хлопця. Думав, не прийдеш, радісно озивається юнак. Ти таки прийшла. Не відео, з чого зачати, Іринко. Ти ж бо знаєш, я тебе кохаю. Ні, ти того не знаєш. Коби тільки знала, як той світ мені здається порожнім без тебе, мов ліс після вогню. Коли не чую твого голосу, світ стає німим, безбарвним, гірким. Коли з твого обличчя втікає посмішка, втікає вся радість зі світу. Ташки не співають, а стогнуть. Вітер не грає в сопілку, а ті люто реве від болю, мов впійманий звір. Він говорить, говорить, заколисує. Слова течуть, мов річка Поліського краю, тихо й погідно, наповнюючи собою простір, заграваючи з нею. Досить. Ти завжди вмів гарно роз... забалакувати, рішуче обриває Ірина хлопця. Ти хотів поговорити, а не говорити. Тож погомонимо. Теперечки послухай мене, гонехмарнику чи Ігоре. Хто ти таке насправді? Я кохала Ігоря. Лагідного, ніжного, доброго. Але дводушництва прийняти не зможу. Ніколи. І тому. Але ж я той самий Ігор. Подивись мені в очі, Іринко. Я твій Ігор. Він ручко хапає дівчину за руки і шарпає щасили до себе. Її. Мов пилинку втискає на зустріч йому. Вона див... Вони дивляться одне одному в очі. Його очі так близько. Людоньки, що ж такої це? Мов зачароване коло. Навколо неї стискається і стискається. Щемить, і воно її розчавить. Ірина щосили пручається і відштовхує хлопця від себе. Стій, благаю, стій! Коли не хочеш, щоб тебе вдарило, як минулого разу, стій! Дівчина нестямно робить два кроки назад і ручку витягує з-під гострого комірця блузки бабусин Ослін. І тоді з'являється Градобор. Вона бачить. Як у добрі ніжні очі Ігоря заповзає лють чорного неба і розхлюпується там в повні чорториєм. Ти мене спуджуєш, дівчинойко? Як ти обісмілилася? Хто ти така? Ти мала б мати за честь, що ми тебе обрали серед найліпших жінок околиці. О, як я його не напрохував, других йому приводив, годив, розгойдував хіть, а він закоханий йолоп, не Чому тих сокірків так до вас тягне, а? І все завжди однаковісінько закінчується, а найогидніше, що той дурнуватий шал передається і мені. Як я того не люблю, теперечки, ти точно будеш моя, стара карга вмерла, ти нікому не потрібна. Ліпше відразу замиритися, безметушні, а то страхати надумала, ай айай. Гонехмарник із крику переходить на сичання і тільки люто зиркає на дівчину, та все ж обачно слідкує за її рукою, яка просто мертвою хваткою вчепилася в той відйомсько-знахарський знак на шиї. Тож, голубонько, найлиш, ліпше не ті, пайсі, і тому своєму заброді передай, хоче бути живим, хай забирається, ще тиждень повештається і згине до свого дому, а буде дурним і залишиться, ха-ха-ха, пропаде, як твій батенько. Ірина зараз, окрім гидування, до цього створіння нічого не відчуває. Ігор розчинився у дводушності, його вже майже нема. «О ні, то ти мене спуджуєш, дводушнику! Не рухай моїх рідних, Бузовіри, не смій! Де ти взявся на нашу голову? в життя не одному! Звів у могилу матір, дідуся, татка! Я ненавиджу тебе, чуєш, почваро! І твоєю нікуди, нікуди не буду! нігди. Ірина ледве стримується, щоб не перейти на крик. Дівчина впевнено розвертається і рушає в бік села, міцно, міцно стискаючи в кулаку силу землі. У спину летить сердитий лихе шипіння. «Затям, голубонько, коли не моя, тоді нічия!» От і поговорили. Думала щось нове почути. Ще жеврила надія і згасла. Вечір поволі переливається в ніч, вбираючи в себе за духу і глупоту дня. Нічне повітря не давало прохолоди, спека здавалося. хотіла доконати село і людей. Десь далеко гудів ображено грім. Його ніхто не запрошує. Кмари та дощі пробігають осторонь, не зазираючи в село. Василь чекає біля лавки, знервовано переминаючись із ноги на ногу. Василечку, що, Василечку, зазирає в очі хлопцю. Чи не роздумав, Василечку, що ти, Іринко, ніколи? Або з тобою, або ні з ким. Хлопці все зроблять, як годиться, я певен. Тоді пішли, і вона простягає йому свою руку. Отець Іван чекає у церкві. На лавці, в бабинці, мовчки сиділи сусідоця дядько Пилип і однокласниця Іринки, добра тиха дівчина Оксана. Свідки. Поки Ірина вела перемовини з гонихмарником, Василь попередив священника про їхній пізній візит, а той знайшов двох свідків. Отець не здивувався і ні про що не запитував. Він дав Орині слово. Стара колись вилікувала його єдиного сина Левка травами і мазями, амо і ще чимось. То неважливо.